Розділ тринадцятий. Вранішня діяльність у Чіпінг клегорні Продовження. Міс Марпл вийшла з воріт будинку вікарія і рушила невеличким провулком, який виходив на головну вулицю. Вона йшла досить швидко, спираючись на товсту ясеневу патерицю привелебного Джуліана Гармона. Проминула шинок червона корова та крамницю різника – і зупинилася на хвилинку, щоб зазирнути у вікно антикварної крамнички містера Еліота. Вона була вельми розумно розташована поруч із чайною та кафе під назвою «Синій птах», для того, аби багаті водії, які зупинялися випити філіжанку чаю з так званими навряд чи виправдано домашніми тістечками, які мали колір яскравої сірки, могли зацікавитися товарами, вельми спокусливо виставленими на досконало спланованій вітрині містера Еліота. Оформляючи старовинну опуклу вітрину, містер Еліот намагався догодити всім можливим і неможливим смакам. Два вироби з вотерфордського скла стояли на дуже елегантно виготовленій посудині для охолодження вина. Горіхове бюро – виготовлене з кількох окремих деталей, проголошувало себе сутою дешевинкою. А на столі, що також стояв у вітрині, лежали кілька дешевих дверних молоточків, мініатюрні статуетки ельфів, кілька шматочків дрезденської порцеляни, кілька розків скромного намиста, великий кухоль із написом «Подарунок із Тернбридж-Веллса» і кілька срібних дрібничок. Міс Марпл окинула вітрину швидким, зацікавленим поглядом. І містер Еліот, літній і гладкий павук, визирнув зі своєї павутини, щоб оцінити можливості цієї нової мухи. Але саме в ту мить, коли він вирішив, що подарунок із Тернбридж-Уелса буде надто шикарним для дами, яка зупинилася в домі вікарія, бо, звичайно ж, містер Еліот, як і кожен житель села, знав, хто перед ним стоїть міс Марпл куточком ока побачила Дору Баннер, що саме заходила до кафе «Синій птах», і відразу дійшла висновку, що в таку холодну вітряну погоду буде дуже добре випити філіжанку гарячої вранішньої кави. Четверо чи п'ятеро дам уже вирішили підкріпитися в кав'ярні після своєї вранішньої біганини по крамницях. Міс Марпл, блимаючи в напівсутіні синього птаха і аристократично вдаючи певну розгубленість, дочекалася нарешті, коли голос Дори Баннер пролунає біля її ліктя. «Доброго ранку, міс Марпл! Сідайте за мій стіл! Я тут сама!» «Дякую!» Міс Марпл із виразом вдячної полегкості опустилася на досить вуглувате, пофарбоване в синій колір крісло – що було предметом фірмового умеблювання синього птаха. «Такий холодний вітер», – поскаржилася вона, – «а я не можу йти швидко через свій ревматизм». «О, я знаю, одного року я мала іщас, то була справжня агонія». Двістері дами погомоніли про ревматизм, іщас та запалення нервів із жадібною зацікавленістю. Похмура дівчина в рожевому фартусі, на якому була зображена зграя синіх птахів, позіхаючи, взяла в них замовлення на каву й тістечка. Вигляд у неї був стомлений і терплячий. «Тістечка?» – по-змовницькому прошепотіла міс Баннер. «Тут вельми смачні!» «Мене дуже зацікавила симпатична дівчина, яку я зустріла, коли ми йшли в той день від міс Блеклок», – сказала міс Марпл. «Здається, вона сказала, що працює в саду. Чи на городі. Її звати Гайнс? Її звати Філіпа Геймс. Наш пожилець, як ми її називаємо». Міс Баннер засміялася від власного гумору. «Така приємна, спокійна жінка, справжня леді, якщо ви розумієте, про що я кажу». «Цікаво, цікаво. Я була знайома з полковником Геймсом. Він служив в індійській кавалерії. Може, то був її батько?» У неї прізвище по-чоловікові, вона вдова. Її чоловіка вбито в Сицилії чи в Італії. Той кавалерист міг бути його батьком. Я подумала, чи немає в неї невеличкого роману, лукаво припустила міс Марпл, з отим високим молодиком. З Патриком, ви хочете сказати? О, не думаю. Ні, я мала на увазі молодика в окулярах. Я бачила його поблизу. А, ви про Едмунда Светенгема? «Он там у кутку сидить його мати». «Я, власне, непереконана. Ви гадаєте, він закоханий у неї? Він такий дивний. Іноді говорить речі, що вселяють тривогу. Хоч його вважають розумним, знаєте», – сказала міс Баннер з відвертим несхваленням. «Розум ще не все», – сказала міс Марпл, хитаючи головою. «А ось і наша кава». Насуплена дівчина зі стуком поставила тацю на стіл. Міс Маркл і міс Баннер навперебій стали частувати одна-одну тістечками. «Мені було так цікаво почути, що ви ходили до школи з міс Блеклок. Ваша дружба триває довго». «Справді довго», – погодилася міс Баннер. «Не так багато існує людей, що вміють зберігати вірність своїм давнім друзям, як це вміє робити міс Блеклок. О, моя Люба, як давно були ті часи!» Яка то була гарна дівчина, і як тішилася вона життям, скільки сумних подій відбулося відтоді. Міс Марпл, хоч і не мала найменшого уявлення, про які сумні події йдеться, зітхнула і кивнула головою. Життя справді тяжке, промурмотіла вона. І смутку тягар вона мужньо несла, прошепотіла міс Баннер, і очі їй наповнилися слізьми. Мені завжди згадується цей вірш справжнє терпіння, справжнє смирення. Така мужність і таке терпіння мають бути винагороджені. Ось що я вам скажу. Я вважаю, що немає нічого занадто доброго для любої міс Блеклок, і вона заслуговує на будь-яке добро. Гроші, сказала міс Марпл, можуть набагато полегшити людині її шлях у житті. Вона спокійно зробила це зауваження, бо подумала, що дора банер натякає на майбутнє багатство, яке дістанеться її подрузі. Проте це зауваження наштовхнуло співрозмовницю на зовсім іншу думку. "Гроші", з гіркотою вигукнула вона. "Я переконана в тому, що поки людина не переживе це на власній шкірі, вона ніколи не знатиме, що таке гроші, чи точніше, їхня відсутність". Міс Марпл співчутливо кивнула своєю білою головою. Міс Банер швидко заговорила далі, накручуючи себе і мовлячи з розпашілим обличчям. Мені так часто доводилося чути, як люди кажуть, я волію, щоб у мене на столі були тільки квіти, а не їжа без них. Але чи часто цим людям не було чого їсти? Вони не знають, що означає, ніхто не знає, поки не пережив, бути по-справжньому голодним. Коли в домі є лише банка м'ясної пасти та рештки маргарину. День у день доводиться обмежуватися цією дієтою. Як же ти мрієш з'їсти тарілку доброго м'яса з овочами? А в богість одягу? Ти царуєш дірки на своєму вбранні і сподіваєшся, що ніхто цього не помітить. І ходиш шукати роботу. А тобі всюди кажуть, що ти вже надто стара. А потім тобі таки вдасться знайти роботу, але сили її виконувати ти вже не маєш, і падаєш непритомна, і в тебе знову немає роботи. Ти живеш тільки на ренту, і якщо тобі її не заплатять, опинишся на вулиці. А сьогодні рента стала такою мізерною, а пенсія за віком і того менша. «Я знаю», – лагідно сказала міс Марпл. Вона дивилася з глибоким співчуттям на перекривлене обличчя міс Баннер. Я написала «Летті». Мені випадково потрапило на очі в газеті її ім'я. То був благодійний обід на користь шпиталю в Мілчестері. Там чорним по білому було написано «Міс Летиція Блеклок». І я відразу повернулася у своє минуле. Я не чула про неї багато років – ви ж знаєте, вона була секретаркою в дуже багатого чоловіка, у Гедлера. Вона завжди була розумною дівчиною, такі у світі зустрічаються нечасто. Я маю на увазі не зовнішню вроду, а вдачу. Я подумала, тільки на мить подумала, що, може, вона пам'ятає мене і належить до тих людей, у кого я зможу попросити, бодай, невеличкої допомоги». Адже я знала її ще дівчиною. Ми разом ходили до школи, і вона дещо про мене знає, зрозуміє, що я не просто жебрачка». Очі Дори Баннер наповнилися слізьми. А потім Лотті приїхала і забрала мене із собою. Сказала, що їй потрібна допомога по господарству. Звісно, я була здивована, дуже здивована, адже в газетах так часто все перебріхують. А якою вона була доброю! «Як мені співчувала і так добре пам'ятала про минулі часи. Я готова все зробити для неї, усе, що завгодно. І я дуже стараюся, але, боюся, часом все плутаю. Моя голова вже не та, якою була раніше. Я роблю помилки. Пам'ять у мене стала зовсім погана, і я нерідко говорю дурниці. Вона дуже терпляча». Мені особливо подобається в ній та риса, що вона вдає, ніби я потрібна і корисна для неї. Це справжня доброта. Ви згодні?» Міс Марпл лагідно сказала. «А тож, це справжня доброта. Мене дуже турбувало, ви знаєте, а надто після того, як я оселилася в Літл Педоксі, що буде зі мною, якби щонебудь сталося з міс Блеклок. Зрештою, з людьми буває стільки нещасливих випадків, ці машини сновигають повсюди, і ти ніколи не знаєш, наїде якась на тебе чи ні». Але, природно, я ніколи нічого їй не казала. Проте вона здогадалася. Несподівано, одного дня вона сказала, що залишить мені невеличкий річний прибуток у своєму заповіті. А крім того, і це мені дорожче за будь-які гроші, усі свої чудові меблі. Я була глибоко схвильована але вона сказала, що ніхто не зможе оцінити їх так, як я. І це чиста правда, бо я не можу терпіти, коли бачу, як хтось розіб'є філіжанку з чудової китайської порцеляни або поставить на столі мокру пляму з недбало витертої склянки. Я вмію доглядати за речами, а люди іноді бувають такими жахливо недбалими, а іноді більше, аніж недбалими. Я не така дурна, якою здаюся». Провадила міс банер із простою переконливістю. Я спроможна бачити, коли налеті тиснуть. Деякі люди, я не стану називати імен, намагаються здобути перевагу над нею. Думаю, Люба міс Блеклок буває іноді занадто довірлива. Міс Марпл похитала головою. Це помилка? Так, це помилка. Ви і я, міс Марпл, ми знаємо світ а наша Люба Міс Блеклок, і вона похитала головою. Міс Марпл подумала, що як секретарка великого фінансиста, Міс Блеклок також мусить знати світ. Але певно Дора Банер мала на увазі те, що Леті Блеклок завжди була добре забезпечена, а люди добре забезпечені не знають, у які глибокі безодні може провалюватися людська природа». Той Патрик несподівано промовила міс Баннер із таким нападом гіркоти, що міс Марпл майже підстрибнула на своєму місці. Уже двічі, наскільки мені відомо, він виманював у неї гроші, прикидаючись, ніби потрапив у скрутну ситуацію – заліз у борги. Чи щось подібне. А вона дуже щедра і великодушна. Коли я спробувала дорікнути їй, вона сказала – «Він молодий хлопець, Доро, коли ж нам дуріти, як не в молодості?» «Що ж, у цьому є якась частка істини», – сказала міс Марпл. «Та й гарний же він навроду». «Людина гарна своїми вчинками», – сказала Дора Баннер. «А Патрик надто любить насміхатися з людей. І дівчатами забагато захоплюється. Я для нього лише привід посміятися. Він не розуміє, що кожна людина має свої почуття». «Молоді люди всі надто легковажні та безтурботні», – сказала міс Марпл. Міс Баннер несподівано нахилилася вперед із таємничим виглядом. «Ви нікому про це не скажете, гаразд, моя Люба», – запитала вона. «Але я не можу позбутися відчуття, що він причетний до тієї жахливої справи. Я думаю, він знав того молодика, або Джулія його знала. Я не можу сказати про таке любій Леті Блеклок». Мені довелося б скрутно, якби я таке їй сказала. Та й незручно було б це казати, адже він доводиться їй небожим чи принаймні родичем. І якщо молодий швейцарець застрелився, то Патрика у такому разі можна певною мірою вважати відповідальним за це, хіба ні? У тому випадку, якщо він його намовив, хочу сказати». Мушу зізнатися, що геть заплуталася в цій історії. Усі роблять стільки галасу з тими дверима, які ведуть до вітальні. Це друга сторона справи, що турбує мене. Адже детектив сказав, що вони були змащені, а я, розумієте, бачила». Зненацька вона замовкла. Міс Марпл помовчала, підбираючи доречну фразу. «Важка у вас ситуація», – співчутливо сказала вона – «Природно, вам не хочеться приплутувати до цієї справи поліцію». «Ти ж не хочеться?» – скрикнула Дора Баннер. «Я не сплю ночами і перебуваю в тривозі, бо нещодавно натрапила в кущах на Патрика. Я шукала яйця. Одна курка несеться десь у саду. І там натрапила на нього. Він тримав у руках перо і чашку з олією. І він аж стрепенувся, якось винувато, коли побачив мене і сказав, я саме сушив собі голову, що це за речі і навіщо вони тут. Він ворушить мозком дуже швидко, звичайно, і вельми вправно. Відразу це вигадав, коли я захопила його зненацька. І чи міг він знайти таку річ у кущах, якби він умисно її не шукав і не знав, де саме вона лежить? Звісно, я не сказала нічого. Ні-ні, і не треба було щось казати. Але я подивилася на нього особливим поглядом, якщо ви розумієте, про що я кажу». Дора Баннер простягла руку і надкусила яскраве тістечко, схоже своїм кольором на шматок лососини. А потім я підслухала його дуже цікаву розмову з Джулією. «Схоже, вони посварилися». Він сказав, «Якби я знав, що ти мала якусь причетність до цієї справи, а Джулія...» «Вона завжди така спокійна, ви ж її знаєте!» – запитала. «Ну і що ти зробив би, мій маленький брате?» І тоді, на своє лихо, я наступила на ту дошку, яка завжди скрипить, і вони побачили мене. І тоді я весело запитала. «Ви посварилися?» А Патрик сказав. «Я застерігаю Джулію, щоб вона не брала участі в оборудках чорного ринку». Він, звісно, добре викрутився, але я не вірю, щоб вони розмовляли про ті оборудки. І якби ви мене запитали, то я сказала б вам, що то Патрік підлаштував так, щоб у вітальні вимкнулося світло. Адже я добре пам'ятаю, що на столі тоді стояла пастушка, а не пастух. А на завтра, несподівано вона замовкла і почервоніла. Міс Блеклок обернула голову і побачила, що міс Блеклок стоїть за ними. Певно, вона щойно увійшла. «Попиваєш каву й точеш ляси, бані? запитала міс Блеклок із докірливим виразом обличчя. «Доброго ранку, міс Марпл! Холодно сьогодні чи не так?» Двері гримнули, розчинившись, і Банч Гармон майже забігла до синього птаха. «Привіт!» – сказала вона. «Я запізнилася на каву?» «Ні, моя Люба!» – сказала міс Марпл. «Сідай і випий чашечку!» «Нам пора додому», – сказала міс Блеклок. «Ти вже все купила, бані. Її голос знову звучав поблажливо, але в очах досі був докір. «Так-так, дякую тобі, Летті. Мені лише треба буде зайти в аптеку по дорозі назад і купити аспірин та кілька мозольних пластирів». Коли двері синього птаха зачинилися за ними, Банч запитала. «Про що ви говорили?» Міс Марпл відповіла не зразу. Вона дочекалася, поки банч замовила собі каву, а тоді сказала, «Коли люди в родині підтримують одне одного, це дуже добре. Ти не пам'ятаєш одну знамениту справу, і я до не пам'ятаю, що то була за справа». Чоловіка звинуватили в тому, що він отруїв дружину. Він долив отруту в келих вина. Потім, під час розслідування, дочка сказала, що вона випила половину материного келиха, і її батька виправдали. «Розповідають, та, можливо, то лише чутки, що дочка після того ніколи не розмовляла з батьком і не жила з ним знову. Звичайно, батько одне, а небіж або далекий родич зовсім інше. А проте хай там як, а ніхто не хоче, щоб його родича повісили, чи не так? Ні», – сказала Банч, намить замислившись, – «думаю, що ніхто». Міс Марпл відхилилася назад на своєму стільці». Вона тихо промурмотіла. Люди схожі одне на одного, скрізь і повсюди. «На кого я схожа?» «Ти дуже схожа, моя Люба, на саму себе. Я не знаю, напевно, кого ти мені нагадуєш з інших людей. Хіба що?» «А все ж таки я на когось схожа», – сказала Банч. «Я подумала про свою покоївку, моя Люба. Покоївку? З мене була б жахлива покоївка». Вона теж була жахливою, моя Люба. Вона не вміла ані ставити на стіл, ані прибирати зі столу. Переплутувала кухонні ножі зі столовими, а її чепчик, тоді покоївки носили чепчики, моя Люба, завжди зсувався набік. Банч машинально поправила свій капелюх. «У неї ще були якісь вади?» – запитала вона з тривогою в голосі. Я тримала її, бо вона пильно стежила за чистотою в домі а також вміла мене насмішити. Мені подобалася її манера казати все напрямки. Так одного дня вона прийшла до мене і каже, «Я, звісно, нічого, напевне, не знаю, але Флорі сидить у такий спосіб, наче вона вже не дівчина». І справді, Флорі тоді потрапила в халепу з помічником перукаря. На щастя, часи тоді були зовсім не ті, і мені вдалося поговорити з ним, і вони зіграли весілля і жили потім цілком щасливо. Вона була хорошою дівчиною, Флорі, але дуже охоча до вродливих хлопців. «Вона не скоїла вбивства? – запитала Банч. – Ваша покоївка? – Ні, – відповіла міс Марпл. Вона одружилася з баптистським пастором і народила йому п'ятьох дітей». «Як і я», – сказала Банч, – «хоч у мене поки що є тільки Едвард і Сьюзен. Вона помовчала хвилину або дві, а тоді запитала. «Про кого ви думаєте, тітко Джейн?» «Про багатьох людей, моя Люба», – неуважно відказала їй міс Марпл. «Тих, які живуть у Сент-Мері-Мід?» «Здебільшого. Я думала про няньку Елертон. Таку чудову, таку добру жінку». Вона взяла на себе турботи про одну стареньку і, здавалося, щиро полюбила її. Потім старенька померла. Вона стала піклуватися про іншу. Померла й та. Морфій. Усе потім з'ясувалося. Вона робила це з найкращих намірів. І багатьох вразило те, що співчутлива жінка не бачила нічого поганого в тому, що вона робила. «Вони все одно довго не протягли б», – казала вона. А одна з них мала рак і мусила терпіти сильний біль. Ви хочете сказати, то було вбивство з милосердя? Ні, ні. Вони відписали їй свої гроші. Вона любила гроші. А потім був один молодик, що працював на пароплаві, племінник Місіс Пусі, яка мала в нашому селі крамницю. Він привіз додому крадені речі і попросив, щоб вона їх йому продала. Казав, нібито купив їх за кордоном. Вона нічого про це не знала. А коли прийшла поліція і почала ставити запитання, він спробував розчерепити їй голову, щоб вона не змогла на них відповісти і виказати його. То був не дуже милий молодик, але вельми вродливий. Двоє дівчат були закохані в нього по вуха. На одну з них він витратив купу грошей. На ту, яка була більш негарною, я думаю. Сказала Банч. А ж, Люба, довелося мені знати також місіс Грей, що торгувала вовною. Вона занадто любила свого сина і зіпсувала його, звісно. Він злигався з дуже поганими людьми. Ти пам'ятаєш Джоун Крофт, Банч? Та начебто ні. Я думаю, ти могла її бачити, коли якось ходила зі мною в гості. Вона мала звичай прогулюватися із сигарою або з люлькою в зубах. Одного разу на банк напали злодії, а Джоун Крофт у той час була в банку. Вона збила грабіжника з ніг і забрала в нього револьвер. Суд виголосив їй подяку за мужність. Банч уважно слухала. Здавалося, вона вивчає все на пам'ять. «Це все?» – запитала вона. «Знала я також одну дівчину в сен Жан де Колін. Така тиха і спокійна дівчина, не так тиха, як мовчазна». Усі любили її, але знали погано. Згодом ми довідалися, що її чоловік був фальшивомонетником. Це примушувало її усамітнюватися від людей. І зрештою вона стала трохи дивною. Ходила така замислена, постійно снувала якісь думки. – А полковників, що служили в Індії, ви маєте у своїх спогадах, моя люба тітонько? – Звичайно, маю. Я знала майора Вогана в Ларчі та полковника Райта, всім лалоджі. З ними все ніби було гаразд. Але я пам'ятаю містера Годсона, управителя банку, який поїхав у круїз і одружився з жінкою, що годилася йому в дочки. Невідомо, звідки вона походила, я маю лише ті відомості, які вона сама йому надала. А то була неправда? Звичайно, то була неправда, моя Люба. «Непогано», – сказала Банч, киваючи головою і загинаючи пальці, на яких вона рахувала людей. «Ми маємо віддану Дору і вродливого Патрика, і місіс Светенгем, і Едмунда, і Філіпу Геймс, полковника Істербрука, і місіс Істербрук. І якби ви мене запитали, то я сказала б вам, що ви маєте цілковиту слушність щодо неї». Але я не бачу, навіщо їй убивати Леті Блеклок. Можливо, міс Блеклок щось знає про її минуле? Яке минуле, моя люба тітонько? Якщо воно в неї було, то давно поросло густою травою. А може й ні. Ти, Банч, я бачу, належиш до тих людей, яким байдужісінько до того, що думають про них інші. Тепер я бачу, що ви маєте на увазі, – несподівано сказала Банч. Якщо ти впала у глибоку яму і тремтіла десь від холоду, а потім, наче приблудний кіт, знайшла собі дім і сметанку, і теплу руку, що гладить тебе, називає любою кицькою і готова подарувати тобі цілий світ, ти безперечно захочеш зберегти це для себе. А тож, мушу сказати, що ви показали мені досить повну галерею людей. Тільки ти не всіх поставила на свої місця – Лагідно сказала їй міс Марпл. «Справді? Кого ж я пропустила? Джулію?» «Джулію я пропустила, а вона особа підозріла». «Три шилінги і шість пенсів», сказала похмура офіціантка, виринувши з темряви. «І я хотіла б знати, місіс Гармон, докинула вона, важко здіймаючи повні груди під синіми птахами уніформи. Чому ви назвали мене особою підозрілою?» Моя тітка і справді приєдналась до підозрілої секти, але сама я завжди належала до доброї англіканської церкви, як міг би вам підтвердити покійний привелебний Гопкінсон. Пробачте мені, сказала Банч, я лише цитувала рядки одного вірша. Я не мала на увазі вас. Я навіть не знала, що вас звуть Джулія. Отже, то був лише випадковий збіг. Зраділа похмура офіціантка. «Гаразд, я не ображаюся. Та коли ти чуєш, як твоє ім'я обмовляють і ображають, то неодмінно почнеш дослухатися. Така вже людська природа». Вона взяла плату разом із чайовими і пішла геть. «Тітко Джейн», – запитала банч, «чому ви така засмучена? Що сталося?» Але ж цього не може бути», – прошепотіла міс Марпл. «Немає причини». «Тітко Джейн», – Міс Марпл зітхнула, а тоді весело усміхнулася. «Пусте, моя Люба», – сказала вона. «Ви здогадалися, хто скоїв убивство?» – запитала Банч. «Хто це був?» «Я не знаю», – сказала міс Марпл. мить у мене з'явився здогад, але відразу й зник. Мені хотілося б знати, хто це. У нас зовсім мало часу». «Що ви маєте на увазі?» «Стара леді в Шотландії може померти щохвилини». Банч сказала, то ви і справді вірите в Піпа й Емму? Ви гадаєте, це вони? І вони скоро вдадуться до нової спроби? Звичайно, вони вдадуться до нової спроби, сказала міс Марпл майже неуважно. Якщо вони спробували один раз, то спробують і вдруге. Якщо ви надумали когось убити, то ви не зупинитеся тому, що першого разу у вас нічого не вийшло. А надто, коли ви переконані, що вас не підозрюють. Але якщо йдеться про Піпа і Емму, сказала Банч, то ними можуть бути лише двоє людей. Ними мусять бути Патрик і Джулія. Вони брат і сестра, і тільки вони підходять за віком. Люба моя, усе далеко не так просто, як тобі здається. Існує безліч розгалужень та сполук. Існує дружина Піпа, якщо він одружений, або Еммен-чоловік. Існує їхня мати – вона зацікавлена сторона, навіть якщо й не пряма спадкоємиця. Якщо Леті Блеклок не бачила її 30 років, то, певно, не впізнає й тепер. Одна літня жінка дуже схожа на другу. Ти, Лебонь, пам'ятаєш, як місіс Вотерспун одержувала свою пенсію та пенсію місіс Бартлет, хоч місіс Бартлет давно померла. Крім того, місіс Блеклок – короткозора. Ти хіба не помітила, як вона мружиться, придивляючись до людей? А крім того, існує й батько. А він був поганою людиною, у цьому сумніватися не випадає. Але ж він чужоземець. За народженням. Але немає жодних підстав припускати, що він розмовляє ламаною англійською та жестикулює обома руками. Я вважаю, він міг би зіграти роль полковника – що служив в Індії так само добре, як і будь-хто інший. Ви так вважаєте? Ні, не думаю. Я справді так не вважаю, моя Люба. Думаю тільки про те, що на кону стоїть велика сума грошей, надзвичайно велика сума грошей, і боюся, що надто добре знаю, на які жахіття спроможні люди, коли вони прагнуть здобути великі гроші». «Та мабуть, що спроможні», – сказала Банч, – «але ж це не приведе їх до добра у кінцевому результаті». «Ні, але вони спочатку про це не знають». А я не дивуюся. Банч несподівано усміхнулася своєю лагідною, хоч і трохи кривою усмішкою. «Людина вважає, що вона може змінитися. Навіть я це відчуваю. Вона на мить замислилася, а тоді провадила». Ти переконуєш себе в тому, що зробиш багато добра, якщо матимеш гроші. Допомога вбогим, притулки для покинутих дітей, стомлені матері, приємний відпочинок за кордоном для старих жінок, які тяжко працювали. Її обличчя спохмурніло, очі стали темними й трагічними. «Я знаю, що ви думаєте», – сказала вона, звертаючись до міс Марпл. «Ніби я ще гірша від них, бо себе обманюю». «Якби я прагнула здобути гроші тільки для себе, то принаймні не обманювала б ані себе, ані когось іншого. Та коли я почну переконувати себе, ніби вони потрібні мені для добра, то зможу переконати себе й у тому, що когось убити за них не такий уже великий злочин». Потім її очі проясніли. «Але я не буду», – сказала вона, – «я не стану нікого вбивати». Навіть якби йшлося про людей дуже старих, дуже хворих, або таких, які чинять багато зла у світі. Навіть якби вони були шантажистами або лютими хижаками. Вона виловила з кофейної гущі муху і поклала її на стіл сушитися. Бо люди люблять жити, чи не так? Як і мухи. Навіть якщо ми вже старі, і нам усе болить, і ми спроможні тільки виповзти на сонечко. Джуліан каже що ці люди люблять жити навіть більше, аніж люди молоді та дужі. Для них важче, каже він, померти. Їхня боротьба за життя відбувається багато більш напружено. Я теж люблю життя. Не просто бути щасливою і втішатися його радощами, а просто відчувати себе живою, прокидатися, перекочуватися, пересуватися. Вона легенько дмухнула на муху. Муха змахнула крильцями і полетіла, хитаючись, наче п'яна. «Не бійтеся за мене, Люба, тітко Джейн», – сказала Банч. «Я ніколи нікого не вб'ю». Розділ 14. Подорож у минуле Перебувши ніч у поїзді, інспектор Кредок зійшов на невеличкій станції на Шотландській Верховині. На мить йому здалося дивним, що багата місіс Гедлер, жінка-інвалід, яка могла б придбати собі дім у Лондоні, на одній із його фешенебельних площ, маєток у Гемпширі або Віллу на півдні Франції, обрала за місце свого проживання глухий і провінційний шотландський маєток. Безперечно, тут вона відрізана від багатьох друзів і багатьох розваг. Її життя має бути дуже самотнім. Чи вона така вже хвора, що не помічає свого оточення? Його приїхав зустрічати автомобіль – великий старовинний Даймлер із літнім водієм. Ранок був сонячний, і інспектор щиро втішився 23 мильною подорожжю. Хоча знову дивувався тому, що господиня цього маєтку віддавала перевагу такій усамітненості. Він спробував заговорити з водієм, і той почасти просвітив його. Це її батьківщина, вона жила тут ще дівчиною. Вона залишилася остання зі своєї родини. І вона, і містер Гедлер завжди почувалися тут щасливішими, ніж будь-де, хоч йому не часто вдавалося вирватися сюди з Лондона. Та коли вони тут зустрічалися, то втішалися, наче діти. Коли на обрії виникли сірі мури середньовічної фортеці, Кредок мав таке відчуття, ніби час повернув назад. Літній дворецький зустрів його, а коли він помився і поголився, його провели до кімнати, де горів величезний вогонь, і там йому подали сніданок. Після сніданку увійшла висока літня жінка в халаті медсестри з приємними й авторитетними манерами. Вона відрекомендувалася як сестра Макклеланд. «Моя пацієнтка готова зустрітися з вами, містере Кредок. «Вона чекає вашої зустрічі з нетерпінням». «Я зроблю все від мене залежне, щоб не хвилювати її», – пообіцяв Кредок. «Ліпше я відразу попереджу вас, як усе буде. Спочатку ви знайдете місіс Гедлер у цілком нормальному стані. Вона розмовлятиме з вами і тішитиметься розмовою, але потім, геть несподівано, сили її покинуть». Тоді вам треба буде негайно вийти з кімнати і попередити мене. Річ у тому, що ми тепер постійно тримаємо її на морфії. Вона перебуває більшість свого часу у напівсні. Готуючись до вашого візиту, я дала їй прийняти сильний стимулянт. Як тільки його дія закінчиться, вона провалиться у стан напівсвідомості. Я все розумію, міс МакКлеланд. Якщо це не таємниця, то скажіть мені, будь ласка, які прогнози щодо стану здоров'я місіс Гедлер? Вона помирає, містере кредок, її життя може бути продовжене лише на кілька тижнів. Ви здивуєтеся, коли я скажу, що вона померла вже багато років тому, але це правда на цьому світі місіс Гедлер досі підтримувала лише її палка любов до життя. Дивно говорити так про людину, яка протягом багатьох років жила інвалідом і вже 15 років не виходила з дому. Але так воно є. Місіс Гедлер ніколи не була сильною жінкою, але вона розвинула до високого ступеня свою любов до життя. І міс Макклеланд додала з усмішкою. Вона чарівна жінка, і ви незабаром переконаєтеся в цьому. Кредока провели до великої спальні, де горів вогонь і де на великому ліжку під балдахіном лежала немолода жінка. Хоч вона була лише на сім або вісім років старша від летиції блеклок, проте її тендітність робила її старшою за її вік. Її біле волосся було акуратно укладене, піна з блакитної вовни обгортала її шию та плечі. На обличчі було видно сліди болю, але й сліди втіхи також. І на свій превеликий подив Кредок навіть помітив у її збляклих синіх очах те, що можна було назвати не інакше, як лукавими вогниками. «Цікаво, дуже цікаво», – сказала вона. «Мені нечасто доводиться приймати візити з поліції. Я чула, ніби Летиція Блеклук була не дуже поранена, коли на неї вчинили замах. Як там, моя Люба Блеккі?» «Дуже добре, місіс Гедлер». Вона з любов'ю передає вам привіт. Минуло багато часу відтоді, як ми бачилися в останнє. Протягом багатьох років ми обмінювалися лише вітальними листівками на Різдво. Я запрошувала її приїхати сюди, коли вона повернулася до Англії після смерті Шарлоти. Але вона сказала, що нам буде боляче зустрітися після такої тривалої розлуки. І либонь вона мала слушність. Блекі завжди була особою вельми розважливою. Близько року тому мене відвідала одна шкільна подруга. «І ви тільки уявіть собі», – вона усміхнулася, – «ми знудили одна одну до смерті. Після того, як закінчилися всі наші «ти пам'ятаєш?», нам не було більше чого сказати. Нам обом було вкрай ніякого». Кредок був радий дозволити їй говорити, перш ніж ставити свої запитання. Він хотів якомога глибше проникнути в минуле, у світ гедлерів та летицій блеклок. «Я думаю», – сказала Беллі тоном розуміння, – «ви хочете запитати мене про гроші?» Рендел заповів їх усі блекі після моєї смерті. Звичайно, Рендел і на думці не покладав, що я зможу його пережити. Він був великий і сильний чоловік, ніколи не хворів навіть протягом дня, тоді як я постійно стогнала та нарікала а лікарі приходили і дивилися на мене з глибоким жалем. Стогнала та нарікала, не дуже на вас схоже, місіс Гедлер. Стара дама захихотіла. Я сказала це не в прямому значенні. Я ніколи не відчувала надто глибокого жалю до себе. Але завжди вважалося само собою зрозумілим, що я, істота слабка, покину цей світ першою. Проте сталося по-іншому. А тож сталося зовсім інакше. А чому ваш чоловік заповів свої гроші так, як він їх заповів? Ви хотіли запитати, чому він заповів їх Блекі? Не з тієї причини, про яку ви, Либонь, подумали. Лукавий блиск у її очах тепер був дуже помітний. У вас, полісменів, лиш одне на думці. Рендел ніколи не був у неї, бодай трохи, закоханий, і вона в нього закохана не була». Летиція, щоб ви знали, має радше чоловічу вдачу. Їй не притаманні ані жіночі почуття, ані жіночі слабкості. Я не думаю, що вона будь-коли була закохана в якогось чоловіка. Вона ніколи не була особливо гарною і не прагнула гарно вдягатися. Вона лише трохи підфарбовувала губи, віддаючи данину загальній моді, але не намагаючись зробити себе гарнішою. У її старечому голосі пролунав жаль, коли вона додала «Леті ніколи не розуміла, яка то втіха бути жінкою». Кредок подивився на мініатюрне тіло у великому ліжку з цікавістю. Він зрозумів, що Белі Гедлер досі втішається тим, що вона жінка. Вона підморгнула йому. «Я завжди думала, – сказала вона, – що бути чоловіком страшенно нецікаво і нудно». Потім замислено додала. Гадаю, Рендел дивився на Блекі великою мірою, як на свого молодшого брата. Він покладався на її думку, яка завжди була чудова. Вона не раз рятувала його з халепи, якщо хочете знати. Вона розповідала мені, що одного дня прийшла йому на допомогу з грішми. Це правда, але я мала на увазі навіть більше. Після всіх цих років можна сказати правду. Рендел ніколи не вмів по-справжньому відрізнити чесну оборудку від Шахрайської. Відчуття зраджували його. Бідолаха, можна сказати, не знав, що є чесним, а що безчесним. Блекі не давали йому вклепатися в халепу. Це найприкметніша властивість Летиції Блеклок. Вона абсолютно щира і порядна. Вона ніколи не вчинить того, що вважає непорядним. У неї просто чудовий характер – я завжди захоплювалася нею. У тих дівчаток було жахливе дитинство. Їхній батько був старий сільський лікар. Страшенно впертий і обмежений. Справжній сільський тиран. Летиція покинула дім, втекла до Лондона і вивчилася там на дипломованого бухгалтера. Друга сестра була інвалідом. Тіло в неї від природи було скалічене, і вона ніколи не виходила на люди. Тому, коли старий помер, Летиція все покинула і повернулася додому, доглядати сестру. Рендал був сам не свій від люті, проте це нічого не змінило. Коли Летиція вважала щось своїм обов'язком, вона виконувала його. І вплинути на неї ніхто не міг. За скільки часу до того, як помер ваш чоловік, це сталося? Десь років за два, я думаю». Рендел написав свій заповіт ще до того, як вона покинула фірму, і не став міняти його. Він сказав мені, у нас немає близьких родичів. Наш малий хлопчик помер, вам це певно відомо, коли йому було два роки. Після того, як ми з тобою покинемо цей світ, нехай гроші ліпше дістануться Блекі. Вона викине їх на ринок і примножить. «Розумієте, – провадила Беллі, – Рендел дуже любив сам процес примноження грошей». Для нього гроші не були грішми, вони були для нього авантюрою, ризиком, збудженням, усім цим. І Блейкі теж любила цей процес. Вона мала той самий авантюрний дух і була наділена гострим, тверезим розумом. Бідолашна, вона ніколи не знала тих радощів, які пропонує нам життя. Не вміла ані закохуватися, ані морочити голову чоловікам і дражнити їх, ані завести собі родину, дітей і втішатися найпростішими радощами цього світу. Кредоку здалося дивним, що такі почуття щирого жалю та поблажливої переваги переживає жінка, чиє життя було розчавлене тяжкою хворобою, чия єдина дитина померла, чий чоловік помер, покинувши її самітною вдовою, і яка протягом багатьох років жила безнадійним інвалідом. Вона кивнула йому головою. «Я знаю, що ви думаєте. Але я мала все те, що робить життя вартим того, щоб прожити його. Усе те, що можна було б забрати від мене, але я його зберегла. У дитинстві я була гарною і веселою дівчинкою. Я одружилася з чоловіком, якого покохала, і він ніколи не переставав кохати мене. Моя дитина померла» але я мала її протягом двох неоціненних років. І я пережила багато фізичного болю. Та коли вам щось дуже болить, то ви знаєте, як утішитися тими неоціненними хвилинами, коли біль затихає. І всі завжди були такими добрими до мене. Я справді щаслива жінка». Кредок ухопився за деякі недомовленості з її попередньої розповіді – «Ви щойно сказали, місіс Гедлер, що ваш чоловік заповів свій статок міс Блеклок, бо не мав більше кому його заповісти. Але ж це не зовсім правда, чи не так? У нього була сестра». «А, Соня! Але вони посварилися багато років тому і порвали будь-які зв'язки. Він не схвалював її одруження?» «Так, вона одружилася з чоловіком, якого звали... Як же його звали?» «Стамфордис». А отже, Димитрій Стамфордис. Рендел завжди казав, що то мерзотник. Двоє чоловіків не злюбили один одного від самого початку. Але Соня шалено закохалася і була сповнена рішучості одружитися з ним. І я не бачила, чому б їй цього не зробити. Чоловіки дотримуються дивних поглядів, коли йдеться про такі речі. Соня була вже немаленькою дівчинкою – вона мала 25 років і знала, що робить. Той суб'єкт був справді мерзотником. Мерзотником у прямому значенні цього слова. У нього, схоже, було кримінальне минуле. І Рендел завжди підозрював, що він живе не під своїм ім'ям. Соня про все це знала. Але суть була в тому, і Рендел, звичайно ж, не міг цього оцінити, що Димитрій був страшенно привабливою особою для жінок. І він не менше закохався в Соню, аніж вона закохалася в нього. Рендел твердив, що він хоче одружитися з нею задля її грошей. Але то була неправда. Соня була дуже вродлива і розумна жінка. Якби її шлюб виявився невдалим, якби Димитрій повівся з нею погано або зрадив її, вона покинула б його і пережила свою втрату. Вона була багата жінка і мала цілковите право обирати собі власну дорогу в житті. Цю сварку так і не було залагоджено? Ні, нормальні взаємини між Ренделом і Соною так ніколи й не налагодилися. Вона не могла вибачити йому спробу завадити її шлюбу. Вона сказала, ну то гаразд, ти просто нестерпний, більше ніколи ти про мене не почуєш але вам ще довелося почути про неї потім». Белі усміхнулася. «Так, я одержала листа від неї десь через півтора року по тому. Вона написала з Будапешта, наскільки я пам'ятаю, але без зворотної адреси. Попросила мене переказати Ренделу, що народила близнят, і дуже щаслива. А вона написала вам, як їх звуть». Беллі знову усміхнулася. Вона написала, що народилися вони відразу пополудні, і вона має намір назвати їх Піп та Емма. Це могло бути, звісно, жартом. Ви більше нічого про неї не чули? Ні. Вона тоді написала, що з чоловіком і дітьми поїде на короткий час до Америки. Я ніколи більше не чула про них. Ви, гадаю, не зберегли того листа? Ні. Боюся, що ні. Я прочитала його Ренделові, і він лише буркнув. Рано чи пізно вона пожалкує за те, що одружилася з тим пройдисвітом. Більше ніколи він про них нічого не казав. Ми, можна сказати, забули про неї. Вона пішла з нашого життя. А проте містер Гедлер заповів їй свій статок на випадок, якщо міс Блеклок помре раніше від вас. О, то була моя ініціатива. Я сказала йому, коли ми розмовляли про заповіт А якщо Блекі помре раніше від мене? Він дуже здивувався, а я сказала, «О, я знаю, що Блекі дуже як кінь, а я делікатне створіння. Але ж іноді відбуваються нещасливі випадки, а раптом на неї впадуть ворота». І він тоді сказав, «Більше мені нема кому заповісти гроші, більше нема кому. Існує Соня», – сказала я. А він відразу сказав, «Щоб я дозволив заволодіти своїми грішми тому сучому синові, «Та ні за що в світі». І тоді я сказала, «Тоді нехай твої гроші дістануться її дітям, Піпові та Еммі, а тепер їх може бути набагато більше». І він трохи побурчав, але потім послухався моєї поради. «І від того дня до сьогодні, – повільно проказав кредок, – ви нічого не чули про свою зовицю та її дітей?» «Нічого. Можливо, їх уже і на світі нема. Адже таке буває». «Вони можуть бути в Чепінг-Клегорні», – подумав Кредок. Так, ніби вона прочитала його думки, стривожений вираз з'явився в очах Белі Гедлер. Вона сказала, «Не дозволяйте їм завдати шкоди Блекі. Блекі – добра жінка, вона по-справжньому добра, і ви не дозволяйте скривдити її». Зненацька голос у неї став зовсім кволий. Кредок побачив несподівані тіні навколо її рота та під очима. «Ви стомилися», – сказав він. «Я піду». Вона кивнула головою. «Пошліть мак до мене», – прошепотіла вона. «А тож, я стомилася». «Оберігайте Блекі. Нічого не має статися з Блекі. Оберігайте». «Я зроблю все від мене залежне, місіс Гедлер». Він підвівся і рушив до дверей. Її голос потягся за ним тонкою ниткою звуку. «Я помру зовсім скоро». «І вона у великій небезпеці. Бережіть її!» Сестра Макклеланд проминула його, коли він виходив. Він сказав із тривогою в голосі. «Сподіваюся, я не заподіяв їй шкоду». «О, ні, не думаю, містере Кредок. Я вас попереджала, що вона відключиться цілком несподівано». Згодом він запитав у медсестри. «Єдине, чого я не встиг запитати в місіс Гедлер – чи має вона якісь давні фотографії? Якщо так, вона урвала його. Боюся, нічого в неї нема. Усі її особисті папери та речі, а також меблі з її дому в Лондоні, відіслали на склад на початку війни. Місіс Гедлер була тоді тяжко хвора. Склад потім розбомбили. І місіс Гедлер була дуже засмучена втратою стількох особистих речей та сімейних документів. Боюся, жодних фотографій у неї не залишилося. «Он воно як», – подумав Кредок. А проте він не вважав свою подорож марною. Принаймні йому пощастило з'ясувати, що близня та Піп та Емма були цілком реальними людськими створіннями. Кредок міркував. Існують брат і сестра, що виросли десь у Європі. Соня Гедлер була багатою жінкою на початку свого шлюбу, але гроші в Європі не залишилися тими грішми, якими вони були колись. Дивні речі сталися з грішми протягом воєнних років. А отже, існують двоє молодих людей – син і дочка, чоловіка з кримінальним минулим. Припустімо, вони приїхали до Англії зовсім без грошей. Що вони в такому разі робитимуть? Насамперед спробують з'ясувати, чи в них тут немає багатих родичів. Їхній дядько, чоловік дуже багатий, помер. Мабуть, вони насамперед спробують знайти його заповіт, Довідатися, чи бува він не заповів якісь гроші їм або їхній матері. Тож вони підуть до Сомерсетгауза, ознайомляться там зі змістом його заповіту, а потім, Лебонь, довідуються про існування міс Летиції Блеклок. Потім наведуть довідки про вдову Рендела Гедлера. Вона інвалід, живе в Шотландії, і вони також довідуються про те, що жити їй залишилося недовго. Якщо Летиція Блеклок помре раніше, то їм дістануться великі гроші. І що ж тоді вони вирішать? Ні, до Шотландії брати сестра не поїдуть. Їм набагато простіше з'ясувати, де тепер живе Летиція Блеклок. І вони поїдуть туди, але не під власними іменами і прізвищами. Разом вони поїдуть, чи окремо? Емма. Хто б це міг бути? Піп та Емма. Я з'їм свого капелюха, якщо Піп, Емма чи вони обоє не перебувають тепер у чіпінг-клегорні. Розділ 15. Солодка смерть. На кухні в Літл Педоксі міс Блеклок давала розпорядження міці. Зроби сандвічі із сардинами і помідорами. І спечи млинців, які виходять у тебе такими смачними. І я хотіла б, щоб ти зготувала свій особливий торт. У нас буде свято, якщо ви замовляти стільки смачних речей. У баннер день народження, і буде кілька гостей до чаю. У її віці не варт святкувати народження, ліпше забути. А вона не хоче забувати, кілька людей принесуть їй подарунки». І буде приємно, якщо ми влаштуємо невеличку вечірку. Те саме ви сказати й минулого разу. А чим усе закінчитися?» Міс Блеклок стримала роздратування. «Заспокойся, цього разу нічого не буде. Звідки ви знати, що може статися в цей дім? Цілий день я тремтіти в ньому, а вночі замикати двері й дивитись, чи хтось не ховатися в гардеробі? Це допоможе тобі пильніше стежити за порядком». Холодно промовила Міс Блеклок. «Ви хотіте, щоб я зготувати вам торт?» Називаючи торт, Міці промовила слово, яке для Міс Блеклок прозвучало як пирскання котів, коли вони погрожують один одному. «Саме цей – багатий». «Так, він багатий, але для нього я нічого не мати. Я не спекти такий торт. Мені потрібен для нього шоколад і багато масла, і цукор, і родзинки». «Візьми банку масла, яку нам надіслали з Америки. Візьми трохи тих родзинок, що тримаємо на Різдво. А ось тобі плитка шоколаду і грудка цукру». Обличчя Міці несподівано розквітло усмішкою. «Отже, я спекти вам чудового торта», – вигукнула вона в екстазі. «Він буде багатий, розкішний, він танутиме в роті. А вгорі я помазати його шоколадним глазурем». Я зробити чудовий торт і написати на ньому по-англійськи «good wishes». Ці англійці з їхнім жорстким печивом і примітивним смаком ніколи не куштували такого торта. Він буде в мене справді розкішний, справді делікатесний. Нараз її обличчя знову спохмурніло. «Містер Патрик, він називати його солодкою смертю. Мій торт, я не хочу, щоб мого торта так називати». Насправді, то був тобі комплімент, сказала міс Блеклок. Він хотів сказати, що можна вмерти за те, щоб скуштувати такого торта. Міці подивилася на неї із сумнівом. Але я не любити цього слова – смерть. Люди не помирати, коли їсти мій торт. Їм ставати набагато ліпше, набагато краще. Я не сумніваюся, що всім нам буде добре, коли ми їстимемо твій торт. Міс Блеклок обернулася і покинула кухню з почуттям полегкості. Рада радісінька, що перемовини з Міці нарешті закінчилися. З Міці вони могли закінчитися й гірше. Вийшовши з кухні, вона наштовхнулася на Дору. «О, Летті, піти мені зараз на кухню і показати Міці, як вона має нарізати сандвічі?» «Ні», – сказала міс Блеклок, рішуче виштовхавши подругу в коридор. Вона тепер у доброму гуморі, і я не хочу її дратувати. Але ж я лише показала б їй... Будь ласка, не показуй їй нічого, Доро. Ці жителі Центральної Європи не люблять, коли їм щось показують. Вони терпіти цього не можуть». Дора подивилася на неї із сумнівом, а тоді раптом усміхнулася. Щойно телефонував Едмунд Светтенгем – він привітав мене з днем народження і сказав, що принесе мені горщик меду в подарунок сьогодні пополудні. Приємно, правда? Не можу здогадатися, звідки він довідався, що в мене сьогодні день народження. Усі про це, схоже, знають. Певно ти ж і розповіла всім, Доро. Я лише згадала сьогодні, що мені скоро буде 59. Тобі 64, сказала міс Блеклок, підморгнувши їй. А міс Гінчклів сказала, ти здаєшся молодшою за свій вік. А скільки ти думаєш мені років? Вона поставила мене в незручне становище, бо міс Гінчклів має надто химерний вигляд і може бути будь-якого віку. До речі, вона пообіцяла принести мені яєць. Я сказала їй, що наші кури віднедавна несуться погано. «Бачу, ми шикарно відзначимо твій день народження», – сказала міс Блеклок. «Мед?» Яйця, чудова коробка шоколаду від Джулії. Я не знаю, де вона здобуває такі речі. Ліпше не запитуй, її методи незаконні. І твоя чудова брошка. Міс Багнер гордо подивилася на свої груди, на яких блищала пелюстка з маленьким діамантом. Вона подобається тобі? Я рада. Ніколи не надавала ваги коштовностям. Дуже подобається. Гаразд. Ходімо, погодуємо, качок. От такої, вигукнув Патрик із драматичним піднесенням, коли всі посідали за столом у їдальні. Що я бачу перед собою? Солодку смерть. Тихше, сказала міс Блеклук, а то почує Міці. Їй не вельми подобається твоя назва для її фірмового торта. А проте це ж справді солодка смерть. Це торт на день народження бані. «Так», – сказала міс Баннер, – «у мене буде справді чудовий день народження». Її щоки зарожевіли від збудження і залишалися рожевими від тієї миті, коли полковник Істербрук подав їй невеличку коробку цукерок і сказав, уклонившись, «Солодкий, солодкий». Джулія поквапно відвернула обличчя і зустрілася із суворим поглядом міс Блеклок. Усім смачним наїдкам було віддано належну шану, і господарі та гості підвелися після десерту з печива. «Мене трохи нудить», – сказала Джулія. «Це від торта. Минулого разу я почувала себе так само». Але торт того вартий, – заспокоїв її Патрик. «Ці чужоземці безперечно розуміються на виготовленні тістечок і тортів», – сказала міс Гінчклів. «А от простого пудингу зготувати не можуть». Усі шанобливо промовчали, хоч здавалося, на губах Патрика блукає запитання, чи комусь і справді захотілося скуштувати простого пудингу. «Ви знайшли нового садівника?» – запитала міс Гінчклів, звертаючись до міс Блеклок, коли вони повернулись до вітальні. «Ні, а чому ви про це запитали?» «Бо я бачила чоловіка, який шастав біля курника. Досить пристойний тип, схожий на військовослужбовця». «А, ви про того», – сказала Джулія. «Це наш детектив». Місіс Істербрук випустила з рук свою сумочку. «Детектив?» – вигукнула вона. «Але навіщо?» «Не знаю», – сказала Джулія. «Він сновигає довкола і стежить за будинком. Гадаю, він охороняє тітку Летті». «Цілковита нісенітниця», – сказала міс Блеклок. «Я й сама можу подбати про себе. Красно, дякую». Але ж усе вже позаду, вигукнула місіс Істербрук. Чому тоді, запитую я вас, вони не припиняють розслідування? Поліція незадоволена, сказав її чоловік. Ось що це означає. Але чому вона незадоволена і чим? Полковник Істербрук похитав головою з виглядом людини, що могла б сказати набагато більше, якби захотіла. Едмунд Светенгем, який недолюблював полковника, сказав. «Правда полягає в тому, що ми всі під підозрою». «Але в чому нас підозрюють?» – запитала місіс Істербрук. «Не переймайся кицю», – сказав її чоловік. «У тому, що ми тиняємося з певним наміром», – пояснив Едмунд. «А намір полягає в тому, щоб здійснити вбивство за першої ж нагоди». «О, будь ласка, облиште містере Светенгем!» Дора банер ударилася в сльози. Я переконана, ніхто тут не захоче вбивати нашу Любу, нашу дорогу Летті. Настала мить жахливого збентеження. Едмунд густо почервонів і промормотів. Це ж тільки жарт. Філіпа високим дзвінким голосом запропонувала послухати всім разом останні вісті о шості вечора. Її пропозицію прийняли зі щирим ентузіазмом. Патрик прошепотів до Джулії. Нам потрібна тут місіс Гармон, вона сказала б своїм високим і мелодійним голосом. Але я думаю, хтось досі чекає на добру нагоду, щоб убити вас, міс Блеклок. Я рада, що вони з тією своєю міс Марпл не змогли прийти, сказала Джулія. Та стара жінка належить до тих, які пхають свого носа в усі кутки, а розум у неї схожий на зливальницю. Справжній вікторіанський тип. Слухання останніх новин легко перейшло в приємне обговорення жахіть атомної війни. Полковник Істербрук сказав, що справжню загрозу цивілізації несе безперечно Росія. А Едмунд у відповідь повідомив, що має кількох приємних російських друзів. Проте його слова зустріли досить холодно. Вечірка закінчилася новими висловами вдячності на адресу господарів. «Ти розважилася, Банні?» – запитала міс Блеклок, коли пішов останній гість. «О, так, але в мене жахливо болить голова. Мабуть, від збудження». «Це від торта», – сказав Патрик. «Я відчуваю, як у мене трохи розболілася печінка, а ви до того протягом усього вечора надщіпували шоколад». «Мабуть, я піду і ляжу», – сказала міс Баннер. «Ковтну дві пігулки аспірину і спробую гарно поспати». Це добрий план, промовила міс Блеклок. Міс Банер пішла нагору. Ви не проти, якщо я закрию для вас качок, тітко Летті? Міс Блеклок подивилася на Патрика суворим поглядом. Якщо ти не забудеш узяти двері на засув. Я це зроблю, присягаюся. Випийте склянку Хересу, тітко Летті, сказала Джулія. Як мала звичай казати моя стараня, це наведе лад у вашому шлунку. Бридка фраза, але для даного моменту цілком слушна. Справді, це мені не завадить. Певно, ми не звикли до таких смачних наїдків. О, Бані, як ти мене злякала? Що з тобою? Я не можу знайти свій аспірин, сказала бані засмученим голосом. Візьми кілька моїх пігулок, Люба, вони біля мого ліжка. На моєму туалетному столику стоїть пляшечка, сказала Філіпа. «Дякую вам, дякую вам дуже. Якщо не знайду свої, але я знаю, що заподіла їх кудись. Новеньку пляшечку. Куди я могла запхати її?» «Ми маємо купи аспірину у ванній кімнаті», – нетерплячо звалася Джулія. «Цей дім завалений аспірином. Мене дратує, що я така неуважна і засовую свої речі, сама не знаю куди», – сказала міс Баннер, знову беручись сходами нагору. «Бідолашна старенька бані, сказала Джулія, підіймаючи свою склянку. «Як ви думаєте, може дамо їй випити трохи хересу?» «Гадаю, ліпше не треба», – сказала міс Блеклок. «Вона була надто збуджена сьогодні, і це не піде їй на користь. Боюся, щоб назавтра їй не стало гірше. А проте, я думаю, вона сьогодні щиро тішилася». «Їй дуже сподобався святковий обід», – сказала Філіпа. «Налиймо Міці склянку Хересу», – запропонувала Джулія. «Гей, пате! гукнула вона, почувши, як він заходить у бічні двері. «Поклич Міці!» Патрик привів Міці, і Джулія налила їй склянку Хересу. «Я п'ю за найкращого кухаря у світі», – сказав Патрик. Міці була задоволена, але відчула, що повинна виголосити протест. «Дякую, але ж я не кухар!» У своїй країні я робити інтелектуальну роботу. Тоді ти занапащаєш там свій талант, сказав Патрик. Яка інтелектуальна робота може зрівнятися з таким шедевром, як «Солодка смерть»? О, я вже казати, що не люблю. Немає значення, що ти любиш, а чого не любиш, сказав Патрик. Так уже я назвав твій продукт, і ти нікуди від цієї назви не дінешся. Тож випиймо за «Солодку смерть». Як бісу наслідки. Філіпо, моя Люба, я хочу поговорити з тобою. Я вас слухаю, міс Блеклок. Філіпа Геймс подивилася на свою господиню з легким подивом. Тебе щось непокоїть віднедавна, чи не так? Непокоїть? Я помітила, що останнім часом ти стурбована. У тебе щось не так? Ой, ні, міс Блеклок, звідки ви взяли? Певно, мені здалося. Я подумала, можливо, ти і Патрик? Патрик цілком щиро здивувалася Філіпа. Отже, причина не в цьому. Пробач мені, якщо я надто втручаюся у твоє особисте життя. Але я часто бачила вас у двох. І хоч Патрик, мій родич, не думаю, що з нього може вийти хороший чоловік. Принаймні протягом певного часу з нього навряд чи буде щось путнє. Обличчя Філіпи застигло у твердій нерухомості. Я більше не стану одружуватися, сказала вона. Рано чи пізно, але ти ще одружишся, дитино моя. Ти молода, але нам не варто це обговорювати. У тебе не виникає проблем із грішми? Ні, мені їх цілком вистачає. Я знаю, ти замислюєшся про те, щоб дати хлопцеві добру освіту. Тому я хочу дещо тобі сказати. Сьогодні я їздила в Мілчестер, щоб побачитися там із містером Беддингфелдом. Це мій адвокат. Останні події вселили мені тривогу, і я вирішила зробити новий заповіт на випадок чогось непередбаченого. Окрім спадщини, яку я даю банні, усе інше відійде тобі, Філіпо. Що ви сказали? Філіпа круто обернулася. Її очі спалахнули. Вона здавалася збентеженою, майже переляканою. Але я не хочу цього, не хочу, я, власне, не розумію. «І чому, зрештою, чому мені?» «Можливо, тому, – сказала міс Блеклок дивним голосом, – що я не маю нікого іншого». «Але ж є Патрик і Джулія!» «Так, є Патрик і Джулія!» – дивна нота досі звучала в голосі міс Блеклок. «Вони ваші родичі. Дуже далекі. Вони не мають права на мою спадщину. Але я, я теж не маю. Не знаю, що вам спало на думку. О, я не хочу!» У її погляді було більше ворожості, аніж вдячності. Щось подібне до страху також відчувалося в її поведінці. Я знаю, що я роблю, Філіпо, ти подобаєшся мені, і в тебе син. Ти небагато одержиш, якщо я помру тепер, але через кілька тижнів усе може змінитися. Її погляд зустрівся з очима Філіпи, і вона їх не відвела. Але ви не помрете? запротестувала Філіпа. Ні, якщо вживу належних заходів остороги. Заходів остороги? Так, обміркуй усе, що я тобі сказала, і не турбуйся більше. Вона вийшла з кімнати. Філіпа почула, як вона розмовляє з Джулією в холі. Джулія увійшла до вітальні через кілька хвилин. Її очі блищали блиском, схожим на сталевий. Ти добре зіграла на свою карту Філіпо. Тепер я бачу, яка ти сумирна й тиха. Недарма кажуть, що в тихому болоті чорти водяться. То ти чула? Так, я чула. І думаю, усе було умисне підлаштовано, так, щоб я чула. Про що ти? О, Летті, жінка не дурна. Хай там як, а ти маєш слушність, Філіпо. Ти гарно влаштувалася, чи не так? О, Джуліє, я ніколи не мала наміру. У мене і на думці не було. Не було, кажеш? «Було, та ще й як було. Ти ще скажеш, що тобі не потрібні гроші?» «Потрібні, та ще й як потрібні. Але віднині запам'ятай. Якщо хтось пристукне тепер тітку Летті, ти перша потрапиш під підозру. Як же я можу потрапити під підозру? З мого боку було б ідіотизмом убити її тепер, коли досить лише трохи зачекати. То ти знаєш також про стару, як її звуть?» що помирає тепер у Шотландії. А я думала, Філіпо, я починаю вірити в те, що ти справді дуже темна конячка. Я не маю наміру позбавити тебе і Патрика вашої частки. Справді, Люба? Пробач, але я тобі не вірю. Розділ 16. Інспектор Кредок повертається. Інспекторові Кредоку погано спалося тієї ночі, коли він повертався додому. Його сновидіння були радше схожі на кошмари. Знову й знову біг він темними коридорами стародавнього замку, в розпачливій спробі устигнути вчасно кудись добігти чи чомусь запобігти. Нарешті йому приснилося, що він прокинувся. Відчуття величезної полегкості накотилося на нього. Потім двері його купе повільно відчинилися – і Летиція Блеклук із закривавленим обличчям подивилася на нього і докірливо сказала «Чому ви не врятували мене? Ви могли б, якби спробували». І цього разу він справді прокинувся. Інспектор був радий, що нарешті доїхав до Мілчестера. Він відразу пішов віддати рапорт Райтсдейлові, який уважно його вислухав. «З цим ми недалеко просунулися далі», – сказав він – але принаймні ти здобув підтвердження, що Піп та Емма, про яких тобі розповідала міс Блеклок, справді існують. Хотів би я знати. Патрик та Джулія Симон з того самого віку, сер. І якби ми довели, що міс Блеклок не бачила їх від дитячого віку, тихо засміявшись, Райтс сказав, «Наш союзник, міс Марпл, підтвердила це для нас». Насправді, міс Блеклок побачила їх уперше тільки два місяці тому. Тоді немає сумніву, сер? Це зовсім не так легко, кредуку, Ми дещо перевірили. За тими відомостями, які нам пощастило роздобути, Патрик і Джулія явно випадають із цієї схеми. Документи служби Патрика у військово-морському флоті справжні – Цілком добрі документи, якщо вибачити йому схильність до порушення субординації. Ми зробили запит до Кана, і обурена місіс Симонс, звичайно ж, відповіла нам, що її син та дочка перебувають у Чипінг-Клегорні із її родичкою Летицією Блеклок. Ось такі справи. А місіс Симонс – це місіс Симонс? Вона була місіс Симонс протягом тривалого часу. Це все, що мені відомо. Сухо відповів Райтсдейл. Але не випадає сумніватися, що на роль Піпа та Емми годяться лише ці двоє. Вони мають той самий вік. Міс Блеклук не знайома з ними особисто. Якщо нам потрібні Піп і Емма, ось вони перед нами. Головний констебль замислено кивнув головою, потім посунув до кредока аркуш паперу. Ось, що ми розкопали в місіс Істербрук. Інспектор прочитав цей папірець із піднятими бровами. «Дуже цікаво», – зауважив він. «Вона добре залегала такого старого віслюка, чи не так? А проте ця історія ніяк не пов'язана з нашою справою, наскільки я можу бачити». Судячи з усього, ні. А ось де документ, який стосується місіс Геймс. Знову брови кредока підстрибнули вгору. Думаю, мені треба ще раз поговорити з тією дамою. Сказав він. Ти думаєш, ця інформація може мати значення для нашого розслідування? Думаю, що може, хоч і не безпосередньо. Двоє чоловіків помовчали протягом хвилини або двох. А чого зміг досягти Флетчер? Флетчер виявив велику активність. Він здійснив обшук дому за домовленістю з міс Блеклок, але не знайшов нічого важливого. Потім він спробував з'ясувати, хто мав можливість змастити ті двері. З'ясував, хто був у в ті дні, коли дівчина-чужоземка кудись ішла. Це виявилося значно складнішим, аніж ми думали, бо, схоже, вона ходить на прогулянку мало не щодня по полудні. Здебільшого вона ходить до села, де випиває філіжанку кави в кав'ярні «Синій птах». Це збігається з тим часом, коли міс Блеклок та міс Банер теж виходять із дому. А це буває майже щодня. Вони ходять збирати ягоди-чорниці. І двері завжди залишаються незамкненими. Колись їх замикали, але тепер, боюся, ні. І які результати пощастило добути Флетчеру? Хто відвідував будинок, коли в ньому нікого не було? Практично вони всі. Райтсдейл подивився на аркуш паперу, який лежав перед ним. Приходила міс Мергатройд із куркою, щоб посадити її на якісь яйця. Пояснення досить мудроване, але так вона каже. Дуже збуджено все пояснює і суперечить сама собі. Але Флетчер вважає, що це пояснюється її темпераментом, а не відчуттям вини. Може бути, погодився кредок, це на неї схоже. Потім прийшла місіс Светенгем, щоб забрати конину, яку міс Блеклок залишила для неї на кухонному столі. Бо міс Блеклок їздила в той день автомобілем до Мілчестера, а вона завжди забирає там конину для місіс Светенгем. Ти бачиш у цьому якийсь глузд? Кредок замислився. Чому міс Блеклок не залишила конину місіс Светенгем, коли проминала її дім, повертаючись додому з Мілчестера? Я не знаю чому, але не залишила. Місіс Светенгем каже, що вона, міс Блеклок, завжди залишає конину для неї на своєму кухонному столі. І вона, місіс Светенгем, полюбляє забирати її, коли Міці немає вдома, бо Міці буває занадто брутальною. Досить логічне пояснення. А хто там був іще? Міс Гінчклів. Каже, останнім часом вона вже давно там не була. Але Міці бачила, як одного дня вона виходила звідти крізь бічні двері. І крізь ті ж такі двері виходила місіс Бат, одна з місцевих жінок. Тоді місіс Гінчклів визнала, що вона могла заходити в дім, але забула про це. Не пам'ятає, чому вона туди заходила. Каже, певно просто хотіла зазирнути всередину. Це здається досить дивним. Її поведінка також була дивною. Була там і місіс Істербрук. Вона виходила прогулювати своїх любих собак і зазирнула до господи міс Блеклок, щоб запитати, чи та не залишила їй модель для плетіння. Проте міс Блеклок не було вдома. Каже, вона трохи її зачекала. Дуже переконливо. За цей час вона могла все там обнишпорити, Могла змастити двері. А що полковник? Одного дня він увійшов туди з книжкою про Індію, яку міс Блеклук висловила бажання прочитати. Вона справді висловила таке бажання? Вона розповіла, що доклала всіх зусиль, аби відмовити його від наміру накинути їй цю книжку, але зазнала повної невдачі. Так воно й буває, зітхнув кредок. Якщо хтось справді заповзявся накинути тобі книжку, ти ніколи не зможеш урятуватися від неї. «Ми не знаємо, чи там був Едмунд Светенгем. Він був дуже ухильний. Каже, йому доводиться іноді зазирати туди з дорученнями від матері, але, думає, це було досить давно. Одне слово, цих відомостей не досить, щоб зробити якісь конкретні висновки. Так?» Райтсдейл додав із легкою усмішкою. Міс Марпл також часу не гаяла. Флетчер доповідає, що вона пила вранішню каву в кав'ярні «Синій птах». Ходила на Хересу Болдерс і на чай у Літл Педокс. Вона милувалася садом місіс Светенгем і навідувала полковника Істербрука, щоб помилуватися його раритетами. Можливо, бодай міс Марпл розвіє наші сумніви щодо того, чи він справжній полковник чи ні. Якби він був не справжній, вона б уже нам сказала. Думаю, з ним усе гаразд. А проте нам доведеться звернутися до Східного відомства, щоб остаточно в цьому переконатися. А тим часом треба розв'язати ще одну проблему, сказав Кредок. Як ви гадаєте, міс Блеклок погодиться поїхати звідси геть? Покинути Чіпінг-Клеворн? А тож, можливо, забрати із собою вірну баннер і виїхати в невідомому напрямку. Чому б їй не поїхати до Шотландії і не пожити в Беллі-Гедлер? Це чудове неприступне місце. Залишатися там і чекати, поки Беллі помре? Не думаю, щоб вона погодилася на це. Не думаю, щоб будь-яка порядна жінка погодилася б на таку пропозицію. Йдеться про порятунок її життя. Облиш, кредоку, порішити людину не так легко, як ти гадаєш. Ви так гадаєте, сер? З одного боку, це зовсім не важко, я згоден. Безліч методів. Гербіцид. Ударити по голові, коли вона зачинятиме пташник, постріл у притул із-за живоплоту – усе дуже просто. Але порішити людину і не бути запідозреним у її вбивстві – зовсім не так легко. І всі вони тепер знають, що перебувають під спостереженням. Оригінальна і ретельно спланована схема зазнала невдачі. Наш невідомий убивця мусить спланувати щось інше. «Я знаю, сер». Але необхідно брати до уваги елемент часу. Дружина Гедлера помирає і може відійти щохвилини. А це означає, що наш убивця не може дозволити собі чекати. Твоя правда. І ще одне сер. Він або вона мусить знати, що ми тепер перевіряємо кожну особу. А це забирає час, сказав Райдсдейл, зітхаючи. Треба сконтактуватися зі Сходом, з Індією. А тож, це довга й марудна справа. Отже, це причина для поспіху. Я переконаний, сер, що небезпека є дуже реальною. На кону дуже велика сума грошей. Якщо Белі Гедлер помре... Він замовк, бо в цю мить увійшов констебль. Констебль Лег на лінії Чіпінг-Клегорна, сер. Перемкни його сюди. Інспектор Кредок, дивлячись на головного констебля, побачив, як застигли й посуворішили риси його обличчя. «Усе зрозуміло», – прогавкав Райтсдейл, – «детектив-інспектор Кредок негайно виїздить». Він поклав слухавку. «Це вона?» – голос Кредока урвався. Райтсдейл похитав головою. «Ні», – сказав він, – «це Дора Баннер. Вона хотіла випити аспірин». Схоже, вона взяла його з пляшечки, яка стояла біля ліжка летиці блеклок. У пляшечці залишилося кілька пігулок. Вона взяла дві, а одну залишила. Лікар забрав ту й посилає її на аналіз. Він каже, що то з усією очевидністю не аспірин. Вона мертва, атож, її знайшли мертвою сьогодні вранці. Померла у вісні, каже лікар. Він не вважає це природною смертю, хоч її здоров'я було в кепському стані. Наркотичне отруєння такий його приблизний діагноз. Ростень тіла робитимуть уночі. Пігулки за аспірином були біля ліжка Летиції Блеклок. Розумний диявол. Патрік розповів мені, що міс Блеклок викинула півпляшки хересу і відкоркувала нову. Я не думаю, що вона зробила б те саме з відкритою пляшечкою аспірину. Хто був у домі в цей час протягом останнього дня або двох? Пігулки не могли бути там довго. Райтсдейл подивився на нього. «Усі вони були вчора там», – сказав він. «Святкували день народження міс банер. Кожен міг шмигнути нагору і зробити невеличку заміну». Ну а щодо мешканців дому – то кожен міг це зробити коли завгодно.